Равлики та інші молюски. Молюски, м'якотілі безхребетні тварини. До них належать равлики, слимаки, серцівки, рапани, морські болються, устриці, восьминоги і каракатиці. Більшість молюсків захищена від ворогів міцними мушлями. Черевоногі молюски, до яких належать і равлики, мають суцільну мушлю здебільшого закручену спіраллю. У двостулкових молюсків. Наприклад, у мідій та устриць. Стулки скріплені з одного боку, подібно до шкатулки. У каракатець і кальмарів мушля міститься всередині тіла, а в деяких слимаків є лише невелика пласка пластинка. Окремі види молюсків, зокрема восьминоги, взагалі не мають мушлі. Їх захищає лише щільна шкіра. Слизькі сліди Равлик пересувається з місця на місце, ковзаючи на мускулястій нозі, на якій є залози, що виділяють клейкий слиз. Цей слиз зволожує шлях равлика. Голова містить одну-дві пари щупальців. У сухопутних равликів очі розміщені на кінцях щупальців, а у морських – біля їх основи. Тисячі зубів Сухопутні равлики активні лише вночі і за вологої погоди. Живляться в основному рослинною їжею. Радула або язик равлика вкрита тисячами крихітних зубів і працює як тертка, вискоблюючи листя із стебла рослин. Деякі морські равлики можуть просвердлити своїм язиком навіть панцирі інших тварин. Молюски у шкатулках: Усі двостулкові молюски живуть у воді, більшість у морі. Деякі з них прикріплюються до скель і ведуть нерухоме життя а інші можуть пересуватися по піску чи мулу. Живляться вони, пропускаючи через себе воду і відфільтровуючи з неї їстівні частки, а заодно видобувають необхідний для життя кисень. Ілюстрації. Усе своє ношу з собою Молюски мають щільну мантію, яка утворює мушлю. Більшість внутрішніх органів равликів скручені штопором і постійно перебувають у мушлі. А за найменших ознак небезпеки равлик втягує в мушлю також голову і ногу. Будова равлика Мозок Радула або тертка Статевий канал Пеніс Нога Слинові залози Гермафродитний канал Гермафродитна залоза Більшість равликів – гермафродити, які мають і жіночі, і чоловічі органи. Кишечник Серце Нирка. Слизові залози. Очі на кінцях щупальців. У разі небезпеки равлик їх втягує. У великого придорожнього слимака на спині замість мушлі щільна накидка. Мітія двостулковий молюск. Її панцир складається з двох половинок. Багрянка. Одностулковий молюск. Її мушля закручена по спіралі. Каракатиці, восьминоги та кальмари – найактивніші і найрухливіші молюски. Приблизно через 30 днів з яєць, схожих на гірку намистинок, вилуплюються новонароджені слимаки.